cari amiche cari amici benvenuti a radio alma brussellando martedì sera maridi ai microfoni ne approfitto già per salutare tutti voi tutti coloro i quali sono all'ascolto questa sera è una puntata ricca di ospiti di notizie di eventi culturali intanto saluto daniemme in regia buona serata a tutti il nostro george che sta a è indaffarato al momento, quindi non può avvicinarsi al microfono e poi capirete il perché. Quindi salutiamo il nostro George e la nostra Fiorgaliso che invece ci raggiungerà telefonicamente più tardi per raccontarci, come al solito, le sue numerose chicche letterarie. Come abbiamo detto, è una puntata anche ricca di eventi, io ne approfitterei per cominciare dal primo, che è sicuramente uno degli eventi che eh, Segnerà l'agenda culturale tra qualche settimana che è il Festival del Cinema Mediterraneo che ogni anno eh, si svolge al Botanic in genere a dicembre e infatti eh, anche quest'anno si svolgerà tra il 5 e il 12 eh, dicembre. Non abbiamo ancora tutti i dettagli del del festival, intanto abbiamo eh, una data, sappiamo che ci saranno più di 70 film eh? strada, documentari e corti eh, metraggi e che i 70 film rappresenteranno più di 20 paesi mediterranei. Come al solito ci saranno eh, concerti, serate, eh, l'abituale mercato mediterraneo che è effettivamente molto grazioso e che eh, permette eh, di degustare i prodotti tipici del Mediterraneo, come il tè alla menta, eh, la pasticceria e tante altre cose che sono tipicamente della costa nord del Mediterraneo e poi altre tematiche tra cui quella delle migrazioni che è stato anche uno dei temi clue eh, lo scorso anno. Il festival si svolge, ricordiamolo, al Centro Culturale Le Botanique e il Galado Vertiure di Clouture eh, avverrà quindi il 5 e l'altro il 12 ci sono anche i pass cinema med quindi 20 euro per i 5 film o per 5 persone quindi questo mi sembra essere estremamente interessante dal 25 novembre quindi manca ancora qualche giorno si aprirà anche ehm, la prevendita Bruxellando continuerà ancora a parlare di questo evento nei prossimi eh, giorni anzi nelle prossime settimane C'è anche un altro evento che mi sta particolarmente al cuore che è cominciato già da qualche settimana, che è una una mostra dedicata a Roger van der Weyden, questo straordinario pittore fiammingo che finalmente rivive qui a a Bruxelles, ovviamente presso il Museo delle Belle Arti, e vi assicuro che eh, ci sono le tele più belle di questo straordinario eh, pittore fiammingo che ha saputo ben rappresentare quello che è stato il periodo d'oro dei eh, pittori fiamminghi in quel eh, in quel periodo. Talaltro rivive, rivive proprio eh, magicamente quello che era il Palazzo Gutenberg, il palazzo per l'appunto eh, residenza dei eh, sovrani. Sono tanti altri eh, gli eventi che bollono in, in pentola, ante teatrali anche, teatrali e non e mi preme ricordare la notte di gala dedicata ancora al nostro Verdi, proprio per celebrare il suo bicentenario della nascita e questo avrà luogo sempre al Belle Arti. Ahimè, eh, la settimana prossima saremo in competizione perché eh, si svolgerà proprio a partire dalle 20 presso il Museo delle Belle Arti e per avere maggiori informazioni potete rivolgervi al ticketnet.b. Il nostro Jorge Tornato vi dicevo che sta industriando qualcosa come sempre, quindi sempre qualcosa da industriale. Buonasera a tutti. E eh, quindi vediamo che cosa ci propone anche questa sera. E vedo Damien già la regia, quindi mi affido a lui, quindi io direi direi sì, una volta tanto diamo a, ascolto anche a Damien dall'altro lato del vetro e direi di di passare al primo suggerimento musicale. Fate vedere le Basta avere una Special 50, una Vespa ah, Special un 50. Volante, Ma tu non hai neanche conosciuto la Vespa eh, Special 50. Mi dispiace, no Giorgio. So, quelle moderne. Io ho conosciuto un altro tipo di Vespa. Ahia, quelle che pungono? Sì. Ahia. E <ride> <ride> eh, vabbè, e eh, vabbè, e eh, vabbè, insomma, vogliamo annunciare, vogliamo annunciare che abbiamo in studio e eh, sì, vai, vai, vai, vai. E qui con noi questa sera Laura Cascone la quale svolge un lavoro molto interessante ed è per questo che è qui con noi questa sera perché riesce ad unire e sono proprio curiosa di sapere come fa la terapia con l'arte, meglio nota come arte terapia. Laura, benvenuta a Radio Alma Brusellando. Grazie. Allora Allora, vuole cominciare subito, <ride> come gli artisti sono sempre controllali, che sono partono in quale? Nella fantasia. No, ma prima però prima di parlare di arte terapia che è effettivamente è quello che Laura fa Io vorrei sapere un po' chi è Laura, cioè chi è Laura? L'artista Laura, chi è? <ride> Beh, io sono innanzitutto una pittrice. Ecco. E o almeno ci provo e mi interesso di arte terapia perché penso che comunque l'arte ehm aiuti ad esprimersi e quindi ovviamente ci permette di di tirare fuori a volte cose a cui non sappiamo dare un nome ma al di là di quello mh, mi piace soprattutto lavorare con le persone, quindi mi piaceva coniugare la mia attività individuale come pittrice ad un'attività eh, diretta ad altre persone utilizzando lo strumento creativo, il processo creativo come qualcosa che aiuta a socializzare, a divertirsi e a stare bene. Beh, allora partiamo allora dagli inizi. Come diventa pittrice Laura? Così va, che è una cosa che io mi sono sempre chiesto, dato che io non sono capace di fare mettere insieme una matita con un pennarello, cioè disegno una gallina e viene fuori una specie <ride> di amorfa, cosa amorfa. Bambini di <ride> 2 anni sono amorfa è un complimento, me. George. Ah, amorfa è un complimento. Sì, nel tuo caso sì. Eh sì, è un po' peggio, infatti, infatti. <ride> beh, come nasce Laura pittrice? Oh, questa è una bella domanda. Ehm ma mi vengono in mente una serie di cose e poi la risposta ovviamente non ce l'ho. Eh uh, la prima cosa che mi viene in mente è che sicuramente uh, da piccola avevo una babysitter che era una pittrice e che quindi mi faceva disegnare moltissimo e questo sicuramente mi ha abituato a godere, tra virgolette, a divertirmi eh uh, grazie al disegno e quindi la Laura bambina era è rimasta anche dopo perché tutt'ora disegnare eh, genera una sensazione di profondo relax e di profondo piacere. Giusto ieri mi ricordavo che in prima elementare oh, avevo rubato una scatola di colori di pittura ad olio perché volevo disegnare. Um, quindi penso che sia una specie di istinto primario che poi ovviamente deve essere coltivato, deve essere educato anche e, e io penso che eh, tutti mh, abbiano eh, la possibilità di disegnare, ovviamente a livelli diversi e con tempi diversi. In realtà tutti i bambini disegnano. Quando mi chiedono come sei diventata pittrice, io non so mai cosa rispondere perché in realtà Uh, io non ho mai smesso, cioè semplicemente ho iniziato da bambina e ho continuato. Molti smettono, altri cercano di continuare. Devo anche dire che nell'atelier dove facciamo i corsi, molti genitori si ritrovano a pitturare coi bambini e vedo che riscoprono il piacere del disegno. Quindi a mio avviso è qualcosa che c'è in noi, che facciamo quasi tutti da bambini e che a volte è un piacere riscoprire da grandi. Che bella, mi fa venire in mente le immagini del Kakadu Park in Australia. Il bisogno che avevano sempre, che non sempre ha avuto gli uomini di dipingere, quindi anche nelle grotte, nelle caverne, noi abbiamo dei segni di pittura ancestrali che risalgono agli esordi dell'uomo. Vorrei anche nella... qui della Valcamonica. Comunque aveva che una curiosità, è una domanda a proposito del del del talento che tu credi possa già appartenere ai bambini purché eh, si esercitino nell'arte del disegno. Quindi, secondo te, cioè si nasce già col talento del disegno oppure soltanto una una capacità che poi si affina e che cresce nel tempo? Perché questa è una delle dei miei capricci anch'io come George, altro che forme a morte, molto di più. <ride> cioè, molto peggio. <ride> Ma io penso che tutti eh Tutti provano un certo piacere a disegnare da piccoli. Ok, questo penso sia, diciamo, approvato naturale, da tutti. Sì. Eh ovviamente ci sono delle persone che per propria natura sono più visive e delle persone che magari sono più sonore o hanno altre tendenze. Ehm chi ha innato probabilmente una certa propensione Ad essere molto visivo, eh sicuramente sarà eh, spinto a coltivare di più questo questo ambito. Ovviamente poi il disegno può restare anche come una semplice passione, come una semplice mh, piacere che ci si concede tanto in tanto, può anche essere attivo o passivo, cioè posso anche solo interessarmi di andare ad una mostra e magari non pitturare più. Ehm um, per per poi coltivarlo fino al punto di diventare pittrice, ovviamente ci vuole una certa costanza e per esempio io ad un certo punto ho avvertito l'esigenza di iscrivermi all'Accademia, di di approfondire anche le tecniche e anche entrare in contatto con altre persone, altri pittori, vedere tanto, frequentare molte molte mostre, ehm continuare a nutrire questa cosa che probabilmente nasce con noi ma no, comunque deve essere eh, educata e sviluppata nel tempo, ecco. Beh, insomma, sono cose trasintissime. Io di lei, se posso chiudere che sì, tutti hanno il talento di cantare, nel senso che più o meno tutti, a parte quelli che proprio sono negati e stonano, ma in genere eh, le persone riescono a cantare. Poi avere il talento di una voce, di un timbro, di una qualità vocanica è diverso, è diverso ma comunque si riesce a cantare, quindi dipingere credo che si riesca a dipingere, poi insomma Gli effetti, Aspetta, i risultati di questa pittura sono diversi, insomma. Eh, l'ultima domanda alla alla Laura pittrice, perché poi dobbiamo passare alla Laura alla Laura seconda fase. Io pure ho una domanda alla Laura pittrice, quindi magari l'ultima della serie per entrarci. Eh, allora Ok. La, la mia ultima domanda è: qual è il soggetto oggi di Laura pittrice e qual è stato il soggetto su, o la sua ricerca, poi con, con in qualità di pittrice Ma per un lungo periodo ho sempre cercato di di guardarmi dentro, di sentire le mie emozioni e le mie sensazioni e ho cercato di di rappresentarle mh, con una volontà di condivisione. Ad un certo punto invece ho cominciato anche a dedicarmi a temi specifici, come potevano essere la velocità o ad esempio l'ultima mostra io fatto ehm si intitola embrio e ed è stato qualcosa che è venuto fuori quasi da solo guardando le ecografie, ho cominciato a ispirarmi eh guardando queste ecografie, immaginandomi tutto quello che stava succedendo in quel preciso momento, ovviamente ero incinta, ho cominciato a immaginare cosa stesse succedendo dentro al mio ventre, queste cellule, questi meccanismi chimici, insomma, c'era tutto un uh, gorgogliare di fenomeni dentro di me e ho avuto l'esigenza di di trasferirli su tela e ed è stata una mostra dove mi sono veramente lasciata andare a al colore e anche queste sensazioni molto astratte che derivavano da da una semplice immaginazione. Mhm. Uh -huh. E e questo ad esempio è stato l'ultimo tema che mi è piaciuto rappresentare. Quasi sempre guardandomi adesso alle spalle, mi accorgo che c'è una relazione tra tutto quello che eh, succedeva nella mia vita e poi il mio modo di di rivisitarlo, riviverlo eh, poi sulle tele, ma sono cose che eh, sono riuscita ad individuare solo a distanza di tempo. Nel momento in cui eh, i fenomeni si manifestavano non ero assolutamente consapevole. Però Abbiamo parlato dei dei temi, ma che cosa ci racconti delle tecniche che prediligi? Che mi incuriosito molto quello che hai detto quando hai sentito il bisogno di perfezionare le tecniche. Sì. Ma eh, la tecnica è diciamo un po' come la macchina, tu puoi camminare da solo e puoi andare molto lontano. A volte hai bisogno di accelerare, andare un po' più lontano, allora usi anche la macchina, il motorino. Ecco, le tecniche in pittura sono forse la stessa cosa, ovvero per eh, incrementare l'efficacia o per eh, produrro un determinato risultato eh, ti avvali di una qualche tecnica e oppure semplicemente stai sperimentando qualcosa di nuovo e può essere una scoperta del tutto casuale. Ehm um, però la tecnica è anche qualcosa che deriva dallo studio, quindi se si vuole fare una mostra di nudo difficilmente si riesce a disegnare una bella mano <ride> però questo non deve bloccare il processo creativo nel senso che spesso a volte puoi semplicemente stilizzare o fare altre cose direi che c'è una stretta relazione tra quello che vuoi esprimere e la tecnica che usi la tecnica deve poterti sostenere eh, e non ti deve limitare per poterti esprimere quindi Quando io ho detto ho sentito l'esigenza era proprio perché ad un certo punto mi davo degli obiettivi tra virgolette più ambiziosi o comunque per me più ambiziosi e ad un certo punto ho sentito l'esigenza di andare su un terreno diverso o scoprire tecniche diverse. Ma penso che comunque questo sia una specie di processo interno che non finisce mai, perché altrimenti comincia anche un po' a ripeterti e forse ad annoiarti. Beh, insomma, questo abbiamo visto Laura Pietricci, la She Pietricci, le tecniche, eccetera e veniamo invece alla parte finale di Laura, cioè all'ultima fase, almeno fino ad oggi, l'evoluzione di, di Laura ad oggi. Oggi in qualche modo, non si sa come, adesso ce lo spiegherà lei, <ride> nasce Chroma. Che cos'è Chroma? E come nasce? Allora, Chroma è un atelier e uno spazio creativo che è stato inaugurato il 1 settembre, quindi è un'associazione molto giovane che eh, ho deciso di creare insieme ad altri amici perché ad un certo punto ho deciso di eh, concentrarmi veramente, di concentrare tutte le mie energie su eh, sulla pittura. Eh, sia come attività puramente artistica, ma anche come attività ehm come dicevo rivolta agli altri, quindi non solo il mio percorso individuale, ma anche con un altro obiettivo che sono gli altri. Perché ho cominciato a fare la scuola di arte terapia per 2 anni che mi ha dato tutta una nuova prospettiva ehm che forse fino a quel punto non avevo ben focalizzato ovvero l'arte ha fatto del bene a me in passato e eh, può comunque fare del bene tra virgolette o comunque può essere uno strumento per favorire la libera espressione eh, delle persone um, e quindi eh, il concetto è che condividere un processo creativo in gruppo Uh, determina un abbassamento delle difese dei, dei muri che generalmente noi abbiamo e permette alle persone di interagire, di entrare in um, contatto tra di loro. Forse si torna anche un po' bambini, c'è un po' un ritorno a a quella prima fase dove tutti disegniamo e questo permette di ehm, a volte di esprimere cose che non siamo capaci di di percepire o di di esprimere in altro modo e crea una una fase di benessere mi verrebbe da dire, è forse è un po' semplicistico detto così, però è un po' il principio dell'arteterapia usare l'arte per far esprimere alle persone delle cose o dei sentimenti che magari non riuscirebbero a concretizzare eh, in modo verbale e soprattutto mh, entrare in un processo di condivisione del momento creativo. Perché se capisco bene, anzi da quello che mi hai spiegato e detto in realtà eh, Croma è un uno spazio dove si crea insieme, quindi eh, il risultato finale non è individuale, cioè non sei si seduto davanti a un cavalletto, è un processo collettivo ed è per questo forse che si libera il singolo anche dalla responsabilità, ognuno mette un pezzo. Esatto. Eh, eh, è esattamente questo. E io oppure ognuno si esprime liberamente e alla fine si trova un tema comune, cioè come funziona? No, funziona concretamente così. Ci sono allora l'ho chiamata pittura interattiva perché c'è l'interazione col disegno, ma c'è anche l'interazione tra le persone. Concretamente sono gruppi di 6-8 persone che si trovano durante l'atelier e decidono di eh, creare una, un disegno su un gran formato. Eh, quindi c'è un foglio molto grande in verticale e si realizza un grande quadro tutti insieme con il mio coordinamento e si condivide il processo creativo cosa significa? significa che le persone si parlano devono per forza interagire parlandosi eh, entrano in relazione e anche il quadro è un risultato di questo benessere o malessere perché questo è interessante? è interessante perché nel caso del corso dei bambini il bambino si abitua per esempio a chiedere all'altro bambino mi dai un po' di rosso? mi dai un po' di giallo? e questo fa sì che pian piano il bambino si abitui anche nella gestione dei propri lini, nella gestione della condivisione di quello che sta facendo. Nel caso dell'adulto, la pittura interattiva è utile perché eh, il risultato non è tuo, il risultato è collettivo, bello o brutto che sia. A noi interessa sicuramente il risultato finale, ma ci interessa anche il processo, quindi tutto quello che è successo durante. Questo modo di pitturare è e um, genera in un certo senso una libertà perché non si è responsabili del fatto che il risultato finale debba essere per forza bello. Quindi ci libera da quell'esigenza di perfezione e di rispondere a sempre degli standard uh, di performance <ride> che ci vengono spesso imposti, quindi Se torna libero in pratica, cioè ritorna bambini veramente per eh. quello spirito Sì, di... cioè ci sono ovviamente delle regole perché non si può certo, distruggere lo spazio, pitturare in testa al vicino, però semplicemente ehm puoi andare lì, puoi pitturare e non sei obbligato a produrre il quadro stupendo, bellissimo o come lo vuoi. Cioè, ci libera anche da dagli standard che noi stessi spesso ci diamo di perfezione. E la cosa estremamente, diciamo, sorprendente è che spesso il risultato è bello. In questo senso il corso diventa anche un corso di pittura informale. A proposito del corso di pittura, questa è veramente una curiosità. Ammettiamo che io e George, due proprio poco dotati nel disegno, potremmo partecipare? Eh sì, nel senso che non c'è bisogno. Spesso <ride> i risultati più strabilianti vengono da persone che non hanno mai pitturato. Olà. George, vedi, c'è ancora speranza Beh, per sì, noi. Sì, c'è speranza, insomma, di fare veramente un cavallo che somigli vagamente a un cavallo e eh, non a un Sì, sì, si, ne no. va un cheval. Abbiamo parlato fino adesso di adulti, di bambini Ma mi pare che ci sia, correggimi se sbaglio, anche una versione adulti e bambini insieme. Esatto. E eh, questo è il corso del sabato ed è un esperimento che sta riuscendo bene perché vedo che eh, i bambini e gli adulti che pitturano insieme eh, scatenano tutta una serie di osservazioni reciproche molto interessanti, perché il bambino vede il genitore pitturare insieme a lui un disegno che poi diventerà parte della sua camera o dell'ufficio del padre e della madre o del nonno e eh, via dicendo e allo stesso tempo il genitore scopre il bambino che disegna, gioca insieme a lui e alla fine si divertono entrambi proprio perché stanno condividendo qualcosa che li avvicina e, e penso che eh, diventi anche un momento unico e rilassante per per entrambi, o almeno finora è stato così. Poi da lì scattano tutta una serie di dinamiche, cioè i nonni che votano il disegno su Facebook del, del su Facebook del bambino. Però quello è più un gioco ma se poi vengo a fare il quadro poi me lo porto a casa? cioè come funziona? c'è un grande tela come, come funziona? eh questo è l'interazione lo dividiamo Giorgio lo dividiamo metà a <ride> e me e eh, metà a eh, me eh, no, non lo so ve lo chiedo perché magari ci <ride> sono delle so, persone non lo so immaginiamo eh sì qui è stato difficile anche per me dic decidere però non c'era altra soluzione l'unica soluzione possibile era che alla fine il quadro viene diviso in parti uguali con un sono io che taglio il quadro in modo artistico ecco eh in modo tale che tutti abbiano una parte di ciò che hanno prodotto. Anche in questo caso l'interazione è totale perché non ti puoi portare a casa tutto il quadro. Devi condividerlo con gli altri e anche in questo nel caso dei bambini è utile per abituarli anche proprio a a condividere. Condividere ma poi alla fine si fa una festa o come funziona? che ha già una festa fa un quadro, ma poi c'è anche una festa. No, ma poi posso prendermi la parte di George, per esempio, se mi piace di più della mia. No. Ah. No, no, non puoi. Cioè No, no lo... sono io che per evitare no. che l'interazione diventi distruzione reciproca <ride> eh gestisco Quindi Puoi chiedermelo e se lei dà l'ok, okay, puoi prenderlo. Dice della mia buona via limite nel Però lo la persona interessata che ha un quadro può regalartelo. Eh no, voglio dire dopo aver pitturato cioè almeno lo firmo. No. Firma. no <ride> cioè ci, ci può bene, cioè ci scambia qualcosa, delle chiacchiere, c'è un aperitivo, no? Ah, durante sì, durante eh, la cioè alla fine dell'atelier eh sia nel caso degli adulti, ma anche in quello dei dei bambini c'è una prima fase dedicata alla pittura e c'è una seconda fase dedicata al momento di socializzazione dove si eh, mangia qualcosa insieme nel caso dei bambini è la frutta nel caso degli adulti è un apero couleur e si discute di quello che si è fatto insieme apero couleur? eh sì eh, um, questo è sempre legato a croma che ah, vuol beh. dire colori anche il cibo è ispirato ai colori perché è la nostra filosofia che ci guida. In che senso? Non è che ci mettiamo ad aggiungere additivi e coloranti a tutto quello che mangiamo. Semplicemente eh, scegliamo dei cibi che la natura ha già fatto di suo colorati, quindi carote se l'aperitivo è arancione, eh, se l'aperitivo è verde sceglieremo spinaci, olive, ogni aperitivo ha ispirato ha un colore e scegliamo quei prodotti della natura che hanno quel colore e ci creiamo qualcosa sopra. Beh, io adesso cioè è incredibile, mi state descrivendo un piccolo pezzo di paradiso. Dunque, si arriva in un luogo dove si parla di colore. Ci si mette tutti insieme, si lavora sul colore, si discute, ci si rilassa, si interagisce, poi alla fine si fa un grande aperitivo. Beh, io voglio sapere, scusa eh, perché ci sono adulti e bambini, a donte bambini. Dov'è questo luogo, dov è questo luogo? Eh? e quando si fanno i corsi? Eh, lo voglio sapere. Sì, e si può scrivere. <ride> eh sì, eh. Allora vi rispondo molto volentieri. Allora, i corsi per i bambini si svolgono il mercoledì pomeriggio e dalle 14:30 alle 16:00 e dalle 17:00 alle 18:30 ci sono due orari. Per gli adulti il corso è il venerdì dopo lavoro dalle 18:00 alle 20:00 e per i corsi adulti e bambini sono invece sabato mattina dalle 10:00 alle 11:30 e ci si può iscrivere tramite il sito internet di Croma che è www.croma.be Uh -huh. E ci troviamo a 15 minuti più o meno dal Parlamento Europeo in Avenue Victor Jacobs 11 13 a Etterbeek. Beh, insomma, il, il, il è, è facilissimo almeno ricordare il sito www.croma.be, croma, croma con la K. Con la k no? eh, croma sì. con la K. Eh beh, è, è Croma, è come è Crotone la... con la K, no? Crotone con la K. La sigla Ma qui la, ricordatevi come. Però sarei curiosa di sapere se ci sono altri tuoi eventi, perché so che ci sono delle tue cose certo. che saranno visibili ben presto. Sì, certo, e siete soprattutto tutti invitati. Allora, gli eventi che stiamo per organizzare sono il 1 dicembre ci sarà la mostra punto embrio di cui ho parlato prima e eh, la degustazione del panettone, perché vorrei creare una situazione dove eh, ci si può incontrare per salutarsi, per augurarsi buone feste prima di partire, penso molti partono, tornano in eh sì. Italia o vanno in vacanza, quindi l'idea era quella di creare comunque un evento conviviale con panettone, pittura, quadri e ed è anche l'occasione eventualmente per comprare un regalo originale, però soprattutto per dirsi auguri. A che ora a che ora il 1 dicembre? E dalle nove, dalle 11:00 e poi chiudiamo alle 7:00 di sera, Prima. con una breve Und pausa in mezzo. 11:19, il 1 dicembre. Beh, insomma. Con una breve pausa. Domenica 1 dicembre. Sì, sì. Poi ci sarà un secondo evento il 19/12 eh, dove ci sarà eh, dove io partecipo ad una mostra collettiva di una galleria che si chiama Diariel Doterive e a questo ci tengo particolarmente perché è un'installazione omaggio ad Alda Merini. Oh, Quindi eh, è una poesia che diventa quadro. Oh, che bello e l'idea è quella sempre di rendere visivo qualcosa che che di suo nasce come un testo, quindi insomma venite vedrete che sarà divertente. Bello, bello. Inter interessante vedere come funziona questa cosa qua. E a che ora è il 19 è... dicembre? e vi informerò tramite bene, email per avere... perché la galleria non ha ancora fissato esattamente gli orari. Quindi mettete il nase su www.roma.it e oh, intanto via. bloccate la data, cioè il 19 dicembre. E poi eh, c'è una cosa ancora, per i bambini, eh, so Allora io vengo, io <ride> se i bambini vado io. E il 15/12 ci sarà il vernissage della mostra Fiaba che è dedicata ai bambini. Quindi ci saranno tutti quadri eh, ispirati alle fiabe, le fiabe che leggiamo la sera ai nostri bambini e i quadri rappresenteranno queste queste fiabe e l'idea è quella che può essere un bel regalo per una camera di bambini, insomma. Beh, e questi sono gli eventi, però mi pare che Croma non si fermi solo a a questo fa, fa anche altre attività perché Laura deve sapere è un vulcano di idee, quindi <ride> fa un sacco di cose. Eh ha fatto Embrio e anche Chroma e Embrionare perché è appena iniziata settembre, insomma, ci sono già persone che si iscrivono, che fanno, insomma. Voi chiedete perché non è che lo spazio, io l'ho visto, non è enorme, cioè non ci sono 200 persone, quindi sbrigatevi. Quali altre attività fa Chroma? E Chroma si dedica agli atelier, ma anche a uh esposizioni, quindi mie o di altri artisti. Facciamo piccoli eventi culturali e ogni tanto facciamo delle feste creative, quindi ognuno può eh diciamo, scrivere o presentare la sua proposta per una festa tutta sua e noi glie elaboriamo un concetto sulla base di quello che lui vorrebbe festeggiare. Quindi l'idea è quella sempre di fare cose creative. E poi ci sono i team building che eh, riprendono il concetto di arteterapia, riprendono il concetto dell'arte, della pittura usata per favorire la socializzazione, ma anche uno spirito di di equipe, di team, risolvere i conflitti e quindi eh, ho ripreso anche la mia esperienza in commissione alla Digicultur dove ho organizzato dei ah, ah, team building e eh, l'idea è quella di proporre dei team building creativi anche questi, quindi basati su pittura, teatro oppure la creazione di cibi eh, in gruppo. Beh, insomma, è... si passa dalla diciamo dal quadro alla tavola, dalla tavola al quadro. Sì, diciamo che il quadro diventa la tavola, nel senso che ehm si realizza una torta che poi si dipinge, come in se che? fosse una tela. Incredibile. Vabbè, insomma, eh, questo avete sentito. Ripetiamo e ancora l'indirizzo dell'atelier perché insomma, gli indirizzi magari si dimentica. Il tuo atelier si trova a Victor Jacobs 11 13 a Heidelberg. È vicino alla chiesa di Sant'Antonio, Sant'Antoine. Sant Sant'Antonio, va vicino alla chiesa Sant'Antonio grande, è centralissimo. Bene, io direi che potremmo passare, non so se in regia viene la musica. Ah, c'è un messaggio musicale, allora ne approfitto prima il messaggio musicale per salutare Laura che è stata gentilissima venire qui, un altro italiano, anzi, grazie casa, a voi. Un'italiana che si dà da fare, che prova delle nuove eh, attività, nu fa nuove esperienze qui in luogo, cosa che a noi piace moltissimo, persone che viaggiano, viaggiano dentro di sé, viaggiano nelle proprie esperienze, questo è ciò che facciamo, ciò che ci piace face fare a Bruxellando, io ringrazio Laura e vi ricordo che il sito è www.croma.be Cari amiche e cari amici, bentornati, bentrovati a Bruxellando, ma ridi ai microfoni, avevamo accennato io e Giorgio che questa sarebbe stata una puntata ricchissima e sì. infatti salutando Laura Cascone che resta qui con noi in studio per la trasmissione, accogliamo invece Eugenio Sideri. Eugenio, benvenuto a Bruxellando, a Radio Alba. Grazie, buonasera a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, sappiamo che tra qualche giorno andrà in scena proprio all'Istituto Italiano di Cultura Finisce per A, che tu hai dedicato ad Alfonsina Strada, prima e unica donna sì. al Giro al Giro d'Italia. Allora, volevamo sapere un po' di più, come nasce questa tua passione per eh, Alfonsina Strada, probabilmente anche poco conosciuta dal pubblico italiano ai me ai me devo darti ragione perché è una figura che per per, per l'Italia è stata importantissima ma non solo per il ciclismo, ma per il mondo dello sport, ma proprio è stata un segno eh, concreto di emancipazione femminile. Eh, io ho conosciuto la figura di Alfonsina casualmente ehm attraverso l'attrice che poi è diventata l'interprete del mio testo, che è Patrizia Bollini. E stavamo niente, stavamo leggendo dei materiali vari, ci interessava fare un lavoro sul sul mondo dello sport e Patrizia ha incontrato Falconina, mi ha subito girato la notizia e io mi sono innamorato, io mi sono subito innamorato di questa figura anche perché venivo da uno spettacolo precedente di un anno prima che avevo scritto sempre io che era 44 il coraggio della scelta. In 44 raccontavo delle storie sempre di donne, ma di donne eh, di staffette partigiane, donne che avevano partecipato attivamente, alcune ahimè anche lasciandoci la vita alla resistenza tra il 43 e il 45 in Italia. Quindi eh, era un po' entrato ormai nel nel canale delle figure femminili, di queste eroine, di queste donne coraggiosissime. E quindi incontrare Alfonsina eh, dove Devo dire anche mh, è stata anche una boccata d'aria nel senso che eh, le saghe partigiane ahimè raccontano storie di di morti, di guerra, eh, di coraggio, ma ma ecco di di sangue. Alfonsina è un altro punto di vista, sempre al femminile, come ti dicevo di emancipazione della donna. Siamo nel 1924. Esatto, 87 anni, anni fa. Aspetta. Questa... Aspetta, scusami. No, stavamo commentando che si tratta comunque di un personaggio straordinario perché è ammettato forse a più di 87 anni fa, quindi voglio dire in un contesto in cui le donne non avevano nemmeno diritto all'istruzione, perché non era concesso studiare o altre, no, o, altre però... o tante altre cose, partiamo dallo studio che è ormai è acquisito come uno dei diritti universali della persona. Però voglio dire, sì. parliamo in un periodo storico in cui probabilmente le donne potevano essere soltanto madri, quella era la dimensione in cui si riconosceva la figura femminile, moglie e madre, perché il il fascismo nel 24 sta ormai in potere e Mussolini mh, dopo una prima ondata dove eh, la donna andava emancipata, sai, in una certa ondata del del del fascismo a eh, prendere le sue radici anche da un certo futurismo culturale, quindi veramente anche di emancipazione immediatamente dopo, una volta fatta e come hai detto giustamente tu, la donna diventa il famoso angelo del focolare mm. e la madre di queste famigerate migliaia di baionette di cui aveva bisogno l'impero. Per cui per una donna praticare sport <ride> era non dico impensabile, ma comunque era una cosa strana. Questa ragazzina quasi analfabeta in un paesino sperduto della Landa Emiliana che è vicino a Bologna, Castelnaso, anzi il suo paese d'origine era Fossamarta. Ehm ah. um, ha una questa passione irrefrenabile per la bicicletta e non la ferma veramente nessuno, tant'è che da sola, senza scuderia, senza soldi, senza niente, prende su da Castelnaso vicino a Bologna in bicicletta e va a Milano alla sede della Gazzetta dello Sport dal signor Colombo, allora direttore della Gazzetta, nonché organizzatore del Giro e gli dice "Signor Colombo, io mi voglio iscrivere al Giro". Chiaramente al Giro Mattile, esisteva solo quello. Certo, siamo ai tempi di Binda, di Guerra, di Girardengo. Cioè, ma e sulla definisci poi diavolo in gonnella tra l'altro? <ride> Certosamente ovviamente devi sapere che io ho una grande passione per lo sport. Da piccola molto per il ciclismo e il nostro George in particolare adora il ciclismo molto più di me. Però ho praticato tanti sport e ti posso dire quanto è stato difficile da bambina affermare questa volontà. Eppure siamo negli anni 80, la mia infanzia risale agli anni 80 e pure insomma desiderare di fare sport era ancora proibito, insomma. Io volevo farti una domanda Eugenio, cioè volevo sapere anche se non voglio no, anticipo. No, non voglio anticipo. E, e grazie ancora del tuo contributo. Ma grazie non c'è non c'è perché senza di te non faremo lo spettacolo. No non c'è problema, lo, fa lo faccio con molto piacere. Io volevo sapere però. Ma Alfonso in strada poi partecipa effettivamente e come va a finire? Si allora, può dire. Lei partecipa. Lei partecipa, noi eh, lo raccontiamo anche come va a finire, io se vuoi te l'anticipo. Ehm praticamente eh, c'erano dei tempi massimi entro i quali bisognava concludere la tappa. Premetto, le tappe duravano mediamente dalle 12 alle 17 ore. Cioè parliamo Santa di di tempi pace. che con oggi non hanno proprio nulla a che fare, sono, sono strade di terrato, strade di ghiaia. Lei alla tersultima tappa finisce fuori tempo massimo. Quindi, alla penultima. Vabbè, la chiama. Ne ho sentito chiedere. No, ha detto che alla alla penultima, non alla penultima, alla tersultima, ma nel frattempo qualcuno l'ha sostenuta, ha trovato una squadra, ha trovato qualcosa e è sempre rimasta da sola fino alla tersultima tappa. Allora, lei ha una persona che le vuole molto bene, che è il suo massaggiatore col quale poi una volta lei è sposata e eh, una volta rimasta vedova si sposerà. Ma lei corre il giro sostenuta dalla gente e vengono fatte delle petizioni. Appena si sparge la voce che c'è questa questo diavolo in gonnella, questa regina della pedivella sulle due ruote e in tutta Italia vengono fatte delle petizioni e raccolti dei soldi che le vengono mandati per cui lei eh, campa in questo modo, riesce a concludere il giro, lo concluderà. Tra l'altro, filasse si a qualche ciclista dietro, quindi non arriva neanche ultima e eh, si ciralta qualche maschietto dietro e eh, sostenuta dalla gente, sostenuta dalla gente, dagli uomini, attenzione, perché eh, a quanto pare le donne invece, quando la vedevano passare al giro, le gridavano cose poco simpatiche. Questo non facciamo proprio fatica a, a immaginarlo. Eh, una donna che si tirasse su eh, eh in, in romagnolo si dice le braghette, cioè il pantalone e e facesse vedere la mezza coscia, il ginocchio, era una, considerato una poco di buono. Adirittura la stampa inizialmente la stampa è tremenda contro di lei, ci sono delle vignette, diciamo così satiriche che la sfidesseranno in un modo atroce. Questo nella prima parte del giro. L'ultima parte invece è un suo trionfo, un trionfo della donna sportiva, della donna forte, della donna tenace. Tant'è che eh, lei non smetterà mai più di andare in bicicletta. Lei continuerà a fare delle gare, andrà nei circhi Eh, si esibirà tipo fa tutti il salto dei rulli, faceva il salto nel cerchio del fuoco, addirittura lei va in tourné in tutto il mondo con il circo Barnum, si esibisce a Parigi e eh, fino a che una volta anziana eh, apre un negozio di biciclette a Milano. Ah però quindi lei è stata una vita sulle due ruote, il caso vuole che eh, lei si chiama si chiamava Alfonsina Morini. Mm -hmm. Maridata strada, quindi Alfonsina strada e dà la parola e dà una cosa. Nomen, la sua prima casa che acquista, <coughs> l'acquita a Bologna in Via delle Ruote. Quindi è proprio sembra un destino scritto, un destino scritto di stare sulla pelle. Sì. E eh, ci racconti brevemente, non voglio che sveli tutto lo spettacolo, però come si svolge lo spettacolo, cioè che che che per punto eh, per punto di vista hai preso, qual è la prospettiva da cui guardi al Fonsina. Ma prima di io il mio primo punto di vista è stato la solitudine. La so, io cioè ho pensato: ma queste persone che corrono per ore e ore in bicicletta, senza parlare con nessuno, cosa ci fanno? Cosa pensa me? E da qui ho immaginato questo Gesù eh che non è tanto il Gesù della religione, È un po' un modo di parlare, un modo di dire. Da noi si dice spesso: "Eh, caro Gesù, sapessi tu cosa mi tocca passare nella vita ad evento, no?". Certo. È un po' un intercalare. E quindi io ho, son partito da lì, immaginando che cosa può pensare questa persona che per ore, ore e ore pedalà. E da lì è è iniziato il in monologo. Poi nella seconda parte ci è andato più su dei m, avvenimenti e aneddoti della sua vita e della sua storia, eh, romanzandoli chiaramente e m, facendo comparire una figura che m, per noi è stata importante, che è Luigi, suo marito, suo primo marito, che purtroppo dopo pochi anni di matrimonio, m, a causa di, di forti crisi depressive e auto-lesionismo, venne rinchiuso in un manicomio vicino a Milano e morì durante la guerra, durò morì in manicomio e io io e Patrizia abbiamo deciso di farlo parlare e infatti ci sarà una parte dello spettacolo dove Patrizia si trasformerà in Luigi, in questo marito un po' particolare e comunque eh, è storia vera Alcuncina da Bologna prendeva su in bicicletta, andava a Milano due volte al mese a trovare il marito per portargli la frutta e le sigarette. Insomma, lì pensa un po', cioè anche quando poteva permettersi il treno, hai capito? Eh lei continuava, si allenava, dico io così mi alleno e vado a trovare il mio Luigi incredibile, una donna di un carattere eccezionale. <ride> eccezionale eh, raccontaci eccezionale. chi ci sarà con te domani allora, eh, dopo domani scusami, quindi chi partecipa a questa pièce teatrale? Possiamo salutare qualcuno? Allora partecipa Patrizia Bollini che è l'interprete e, e ripeto con lei che mi ha regalato per prima questa figura, purtroppo non sarà con noi perché è impegnato in delle repliche altrove Gabriele Tesauri che è mm, il regista dello spettacolo e ci sarò io e nell'occasione sarò tecnico tecnico audio e e poi ne approfitto anche per ringraziare sempre abbiamo una voce fuori campo perché abbiamo una radio in scena che mh, è un po' un po' la la radio cronaca del del della cronista del tempo che è Pier Nosari, un attore mh, di Bologna che che ci ha regalato la sua voce. Questa è la squadra e <ride> sette che porta in campo, anche che porta in strada Alfonsina. E Eugenio, purtroppo il radio il tempo è tiranno, però vorresti indirizzare un saluto, pure ancora un messaggio ai nostri amici all'ascolto. Io io invito tutti tutti gli italiani residenti a Bruxelles a venirci a trovare. Eh perché questa è una storia italiana, una storia bella che fa bella l'Italia e eh, le date nate, le diaporta e credo che in questo momento il nostro paese ne abbia molto bisogno, perché siamo stiamo facendo una tappa del del percorso di questa nazione molto molto dura e, e lo vedete anche voi da là. Quindi abbiamo bisogno anche noi di essere sostenuti e e poi io non finirò mai più mai di ringraziare mia sorella che eh, Anna Maria che vive vive a Bruxelles, il suo compagno Stefano perché anche senza di loro tutto questo non sarebbe stato, quindi vi aspettiamo, vi aspettiamo con il cuore, con il cuore e con la borsina per condividere con voi questa questa tappa di storia, di storia bella e e e nata e resistente. Ehm Eugenio, noi ti ringraziamo, Brussellando si unisce ai saluti che eh, ha appena inviato ad Anna Maria e Stefano. E ricordiamo quindi ai nostri amici all'ascolto, giovedì sera, giovedì 14 novembre alle ore 19:00 presso l'Istituto Italiano di Cultura in Rue de l'Ivoren 38 a 1000 Bruxelles. Ne approfittiamo anche per salutare la Monte dei Paschi perché sappiamo essere uno dei patrocini della ehm Esatto, esatto. della serata. E Eugenio, allora eh, un grosso in bocca al lupo e Cretti, proba probabilmente grazie. ci vedremo giovedì sera. E vi ricordo anche che ci sarà una bicicletta vera, ovviamente, in sé. Una vera da bici. George. Una vera <ride> bici da ciclista. Grazie Eugenia. A presto. Grazie a voi. Grazie Ciao. a voi, grazie. Eh Giorgia, visto quando ci sono tante cose da raccontare, il tempo vola via. Sì, infatti abbiamo saltato di Brangolo, ma in ogni caso non sarebbe potuto andare in onda perché è stata purtroppo Ivaletta trattenuta e non ha potuto partecipare. E quindi siamo verso la chiusura. E la salutiamo, eh salutiamo allora, certo che salutiamo lima. la nostra grande immala che e infatti manca. Siamo e claudicanti. Sì. Eh sì, siamo proprio Con tre gambe siamo sempre gambe. pari, come si dice anche in fisica, e invece con due siamo un po' claudicanti. Bisogna viaggiare per poter